«Київ» 1972-2017. В одному з недавніх полічених листів є згадка про те, що протягом 1917 20 років Київ 12 разів переходив з рук у руки. До речі, сказано досить жорстоко. Ці руки здебільшого навіть уявляти страшно. Я свідомо відмовляюся від історичних довідників та підручників і намагаюся реконструювати всі 12 переходів з пам'яті. Це залишає мені трохи більше простору для спекуляцій. Отже, Центральна Рада, Червоні Росіяни Муравйова, Німці з Гетьманом, Директорія. Білі росіяни Булгакова. Поляки. Дванадцятки в мене ніяк не набирається, але дехто з перелічених прибирав місто до рук по кілька разів, щонайменше по два. Дванадцятий і останній перехід у будь-якому разі знову за червоними, тільки без Муравйова, якого вони на той час уже й самі порішили. Інакше бути у пізнішому Києві станції метро Муравйовська. Палійка, напевно, має рацію. Я навіть не сумніваюся. Якщо тоненький шар історичної самоосвіти не зраджує мене. Махновців у Києві не бувало. Іншого штибу народних повстанців і зелених теж. Антанти також, але я можу помилятися. Загалом цікаво було би простежити заплутаними траєкторіями вічно п'яних, і вже заражених, як мінімум, трипером англійських та грецьких офіцерів кабаками і борделями Нижнього міста. Сама собою напрошується назва «Трипер-тріп». Але все це фантазії на тему «Історія могла бути іншою», тобто химернішою. З історією все гранично ясно, вона туманна. Розбиратися з нею – Собі ж на шкоду, вона все одно вивернеться з-під завалу всіх твоїх першоджерельних шпаргалок таким несподівано прикрим боком, що вкотре осоромишся і з тріском по карнавальному пошиєшся в дурні. Залишається щось інше, позаісторичне, абсолютне, персональне. Мій особистий стосунок до Києва Змінювався так само разів із дванадцять. Тобто внутрішньо, собі самому, я також не менше 12 разів передавав Київ з рук у руки. І ці руки не завжди були теплими та дбайливими. І це аж ніяк не були синівські руки. От зараз я спробую все це якось перелічити. Зрозуміло, що через вибірковість, а краще сказати вибриковість, Моєї пам'яті цей перелік мусить бути випадковим. І все ж хай собі існує. Чи не перша в моєму дитинстві ідея Києва – це місто футбольного клубу «Динамо». Тобто місто щасливців, які мають змогу наживо, без телевізії, спостерігати за магічним газоном, що ним так нестримно пересуваються на півбоги з найсильнішого, і до 1969 року непереможного клубу країни. Отже, Київ – це було поле. Напівбоги, стадіон, трибуни, схоплені телекамерою фрагменти безмежно прекрасної людської маси. А відтак і невимовно кохані обличчя цілком незнайомих мені людей, що так само, як і я – стрибають у й захваті від ще одного забитого їхніми напівбогами м'яча. У 72-му я вперше в житті сам став елементарною частинкою цього Києва, тобто його стадіону, завдяки чому виявив, що Дамін, Блохін і Колотов справді існують, що вони таки справді не є суто телевізійними фантомами. «Динамо» тоді не могло не виграти 2-1. Крім того, Київ був радіо, точніше радіоточкою. Він був музикою композитора «Білаша» і каштановим зеленобровим «Майбородою». Київ був київським вальсом і київським тортом. Він говорив «Говорить Київ» і повідомляв усілякі новини, переважно гарні – він мав красиві чоловічі й жіночі голоси і називав себе дещо екзотично «Нонна Фіалко? «Борис Ракоїд». Батьки Бориса не надто переймались орфоепією, коли вибирали йому ім'я. Або навпаки, вирішили щоденно піднімати настрій країні, геніально передбачивши, що син служитиме на радіо диктором. Тюти, ледь не вимовив Диктатором. Наступного разу це, не футбол, а місто, трапилося мені під саму зав'язку 70-х, вже майже на їхній межі з 80-ми. Студентська практика, сни на яву з польотами, колективне життя, зокрема, і статеве, в гуртязі харчопрому, а також гідропарк, і купання в жовтуватому, ніби якась там Хуанхе, Дніпрі. Про тогочасні міста перш усього судилося в категоріях «категорії постачання». Усе на світі виявилося дефіцитом, і категорія «постачання» давала радянській людині як мінімум виразне уявлення, наскільки те чи інше місто придатне хоч для якогось життя. Київ мав першу категорію, Москва – вищу, Франек, здається, третю, а Львів – другу. Те, що Київ мав першу, а Москва вищу, само собою випливало з популярного віршованого рядка «Київ, серце України, брат великої Москви». Автора не пригадую, хоч не думаю, ніби він невідомий, тому що народний. Але для нас із моїм студентським приятелем перша категорія Києва означала ще й культурно-мистецькі вартості. Ні, не музеї, а крамниці – книжками і платівками. Булгакова чомусь не відпускали, мабуть, він проходив лише за вищою категорією, зате з вінілом таланило. Ми набрали в мелодії цілі оберемки всілякого НДРівського і угорського року. Перша категорія таки не вища. Тепер необхідно стрибнути у 80-ті, причому відразу в їхню середину. Спершу це було місто, в якому слід морально напружуватися. Після військової служби я почав офіційно вважатися молодим поетом, і з цього випливало, що мені слід бувати в Києві, бо він у мене начебто повірив і пригорнув до себе як сина Моє моральне напруження мало суто вітчизняну природу. Я не знав, що мені робити з мовою, коли я залишався з Києвом сам на сам. Точніше, я знав, я говорив з ним російською. Це принаймні звільняло від роздратованих випадів з боку киян. Мешканці Києва, як тоді, так і тепер, у своїй більшості – три чверті, дві третини, 50% плюс один голос – так і залишаються погано замаскованими селянами. У ті часи будь-яке намагання заговорити до них українською вони слушно сприймали як брудну провокацію, спрямовану на їхнє демаскування. Тому не тільки не велися на неї, але й давали провокатору негайну відсіч. Я вирішив їм у цьому потурати і відмовитися від брутального здирання масок разом із шкірою хворої ідентичності. З тих часів ми дещо просунулися вперед, мається на увазі вглиб. Якщо йдеться про мову, то Київ зразка 1984-го – це приблизно Донецьк сьогодні. Тобто, в сенсі повзучої українізації дещо таке вдається.